Nik ez dut sekula lehen nekienaz hitz egiten, jakiten harina izenaz baizik. Jorge Oteizaren gogoeta. Aroero Arkitektura eta hirigintza. Barkuan ere zoratu beharrean ezin aparkalekurik aurkitu. Goizean goizetik umore txarrez berandu lanera estresak jota baina ezin izango ote dut eguna beste filosofia batekin hartu eta bizi. Hortze koska, bizitza filosofia aldatzeko gure inguru antolatzeko ereduak ere aldatu behar. Gure hiri eta garraioak ere aldatu behar. Kontra esanez, betetako aro honetan askotan ezin gure burua kargitu Batzuetan gure balore eta sinizmenen aldarrikapenetan, beste askotan gure eguneroko erritmo zoroaren zurrumbiloen eraginpean, lekuan kieto gelditu eta burua altxatuz ikusiko genituen milaka kontu ez konturatzeko gai ere garela. Hainbeste aldira bada gure inguruko nazpilak, kontra esanak, korapiloak, bakoitzak atera ditzala bere ondorioak. Korapiloak askatzeko estilo handago koizka. Gusti eragiten diguten arazoei norbanako erantzunak aurkituz gero, korapiloa handiagoa. Leku batera iristeko errastasun individualak aplikatuz gero, mugikortasun kolektiborako arazoak. Norberaren autoan gure irietan barrena ibiltzeko komoditatearen ordainetan jasangarritasun atmosferiko zein bizikidetzakoa kolokan. Garraio pribatuaren mesedetan gustiontzat litzateken garraio publikoaren zokoratzea. Azken amarkaietan gure herri eta hiriek izandako azkundeaak teknologiak ekarritako aurrerapenak globalizazioak bultzatutako distantzien handitze, abiadur handitze eta eskala aldaketak guztiaren pilaketa ekarri du gure bizitza eta inguruetara. Telekomunikazioetako informazio pilaketa, merkatal zentro jende pilaketa eta nola ez, gure txoko guztietan zehar auto pilaketak. Euskal Herriko bizitokiak aspaldidanik jasaten ari dira pilaketa guzti hauen ondorioak. Baina aspaldidanik pairatze horrek ezin esan luzaroan egoera honi aurre egiteko gaitasuna bermatzen duenik. Ezin baida esan egoera honetara egoki egokitzeko gai izan garenik edo izango garenik. Donibane garazigira iristeko autopartikulararen aukera baino ez dugu aukeran. Donostian inguruko aparkalekoai jarri jarriarren, Oraindik garraio publikoan asko dago egiteko. Bilboko metroak aukera berriak emanarren hiria kolapsatua dago auto gatik eta zer esanik ez Eibar Irun Durango eta antzeko Herriekin. Hainbat herri zein hietako planeta proiektuei jarraiki aldirietako aparkalekoak nahi ditugu bai. Gure tokietan autopilaketa gutxiago izan ditzagun eta bizi modu lasai eta jasangarriagoan bizi gaitezen. Baina garraio publiko egoki bat behar dugu, horretarako. Aldirietako haute horiek zentzua izan dezaten. Arditzagun Amsterdam, Berlin eta Europako besteain bat iri bizi filosofia eta mugirtkortasun filosofia eberri horren adibide. Guztion artean posible delako. Elkartu aitezen herritar guztiak. Egunero autos lanera joaten garenok. Garraio pilaketaren ondoriak pairatzen ditugunok. Irigileok. Europako adibide horietako partaideok. Eta saia guztiok batera, filosofia berri bat ezagutu ta praktikan jartzen. Saia gaitezen aldirietako aparkaleku eta garraio publikoaren artean, beste hiri eta herri eredu bat martxan jartzen. Gaurkoan ere, lasai-lasai, garraio publikoan, goizean goizetik patxada ederrean, lanera ordurako, inongo estresik gabe, zergaitik ez? Hau d'hau bizi filosofia ederra. Aro-ero arkitektura eta iregintza. Bueno, basa, gara apur bat saltzen nondiek abiatu genun gure lana, ba ezinegona ez gure, ezinegona zen zerrako izan san karrera maituta eta zer falta ikusten genitun gu arkitekto bezala edo lan egiteko eta horrekin bebai ba, lan feministatik jasotako ba genero mm, e teoria zer aplikatu dugu edo zer aplikatzen dugun hirigintza edo arkitekturan. Piskat hori ardaz teorikoaak edo ausnarketa hori plazaratu eta gero asaltu ditugu bai egindako azken 8 urteetan egindako ba proiektu ezberdinak. Bueno, ba, ardaz nagusia joanek esan du bezala hasiera dator gure refleksiotik, e, ikustetik, eskolatik, gutxineko jakintza teoriko bat genula hirigintzarekiko eta teoriaak ezagut aratzi hizkigutela, norbait ere. Baina ez ginean gai sentitzen hiriak e, antolatzeko edo hiri berriak egiteko edo, Eta behar genuen edo ikusten genun teoria horiek ero praktikalera manda Ez zirela benetan e, teorian ziremezuela Eta eta nahi izan dugu ba, benetako hirien zati ezberdinetan jendean bizitzan duen jakin Eta horian ejendu bezala teoria feminista horiek hiri espazioetan e, aplikatzeko Ba, jungea, pixka bat e, urta e, gure herramenta propioa sortuz, parte hartzea ba, ardaz garantzitxoen bezala. Horre bueno, hirikintzatik eta genero ikuspuntutik hirak aztertu izan ditugu mugikortasunetik, segurtasunetik, presentzia simbolikotik, gauda emakumeen presentzia hiri elementuetan, kalde, plaza eta eta figuretan. Eta nikuzte bai dagola puntua dela belaunaldi berria garela, sen horrela sentitzen garela, ta bai ardura bat sentitzen dugula. dugu, ez? Ta sentitzen dugu ardura berdefinitzeko zer dan gizartea, norentzako ari garen lana, lanean, ez? Eta gizarte hori ikusteko modu berri bat erekin nahi dugula. ez? Eta modu hori da ba, gizartea ez dela gizon baten tamainara egindako gizartea do iria, iria e, anitza izan bardula, konplesua dela gizartea, eta orduan arkitektura behar konplesotasun hori asumitu behar duela lan egiteko moduan, ez? Eta konplesotasuna ez dakar gizarte konplesua e, ikusiz, baizik eta egiteko moduetan ere bai, eskudeaketan. Eta irigintzata arkitektura planak edo proiektuak egite ditugunean ere bai parte hartzea barrenatu behar dugu, kritika barrenatu behar dugu, eta gero guk egindako lana ere bai nola funtzionatzen duen E, neurtzeko ba, tresna berriak eraiki behar ditugu, ez? eta kudeak eta zelan izango den, zelan kudeatuko dan plaza baten erabilera, e, zelan harreman duko dugun erabilera hori eta gizartea da osoak dituen e, espektaktibak espazio horrekiko edo arkitektura horrekiko. Ez? Osa, nik uste dugu bai, dela, belaun aldiz, belaun ba, guk ere gukere ba, daukagu kapazidade kritiko bat guzti hori berdefinitzeko eta gure bete beharra dela, nola baitez? Bai, eta horre bueno, ere pixkataz pues, mi martzen zidatu gara, E, kantitatetik kalitatera joar dugula gure hirietan, ez? Horain arteko azkeneko urtea betan izan da hiri e, produkzio masibo bat egin dena eta hor kalitate oso eskatzeko hiriak egin oso azkar, e, refleksio oso gutxikin eta bizka bat e, diruan eta kapitalisman loinagrituko garapen mota oso berdin batekin gaina, ez? Ez lekukotasun nik gabe, hiriaren eta hiritarren konpresutasunan hartu gabe eta, garo, azkar egindako dako hiriak eta ekonomiaren oinarripen egin dakoak ez zindira karitatezko izan eta gutxiago denentzako ez. Bueno, ezke, proiektu bat aipatzea... Bat aipatzea, bat aipatuta, nik bestea da aipatzea. Eee... Zaki, nik adibidez aipatuko nuke, igual... E ba e, Saharan egindako proiektua izan zalako bai beste herrialde batean, beste kultura batean e, era parte hartzaile baten bitartez eta emakume en enpoderatze prozesu baten barruan Egin zan proiektu bat ez, etzen emakumeen etzea, zelako simbolo bat eta simbolo hori izan zane bai, prozesu danean e, eraiki zana. Esan bakarrik etxe bat eraiki, bai zik nola eraiki, nola implikatu bertako emakumeak, zein gure papera eta zer egin nahi genuen, ez etxe bat baizik eta bebai e, horrekin eraiki bebai e, empoderamendu prozesu batean tresna tresnageiago ez. Bai, eta nik bestea ipatuko nukena, pixko gure lanean e, referente izan delako, ba, herran lana izan da, ez? behar da, herran niko iridekatuaren mapare arte e, lan egiten genuen gehiago teoria maian edo paper maian, nahiz eta parte hartze prozesua bultzatu, kontzintzia soziala bultzatu, eta errefleksio bat gizartean eragin, baina herran nien izan zen lehen aldiz, ba, admin, lo, e, udalarekin, administratorekin e, lortu genuela Prozesu honen ondoren, hiriaren eraldaketa erreal bat egitea, eta parte hartu zuten eskek, beraiek kale hartu zuten, kaldea kalea eraldatu eta nola eraldatu bat, eraldatu bat hartzen aldarrik atuzen, eta hori, hori zendetik ikala ipagarri horain hartuko lanetan. Aroero, arkitektura eta iregintza. Arkitektura eta iregintza. I don't get to know how to run my mind